Romanul Adolescentului Miop Pista 18 După fiecare de logică mă nelinișteam și mai mult. Neliniștea și desperarea m-au cuprins de câte ori am încercat în ultimii ani să înțeleg până la sfârșit problema logică. Sinteza clasică nu m-a mulțumit din ziua când am surprins arbitrariul împărțirii în noțiuni judecăți raționamente. De când am aflat singur că judecata nu e întotdeauna stabilire de raporturi între două noțiuni, ci și între o noțiune și un obiect sau între două obiecte, am distrețuit-o. Ajunsesem să nu mai disting o noțiune de o judecată. Profesorul mă ajută să descopăr singura deosebire, elementul existențial, deosebirea dintre tunet și tună. De aici puteam merge singur mai departe. Dar mă întunecai între atât încât fui nevoit să mă întorc din nou la manual. Cercetai logica lui Benedetto Croce, aflai în primele capitole să din observațiile mele, rar conducând la alte rezultate. Croce era clar și obscur. Trebuia apoi să cunosc bine logica hegeliană. De la Hegel, pe care nu-l pătrundeam întotdeauna, m-am întors la modern. Au trecut semnăbuni, chinuite cu gentile, cu goblo, cu Enriquez. Într-o dimineață, am dosit părțile în rast, repăcit, deprimat, ispovit, fără să se aflat nimic sigur. Atunci m-am hotărât să vorbesc profesorului. A zândit pe timpul încurajator. Eu băiguiam fiernic și nu-i puteam să-i dezvolui întreaga tulburare. Mă întrerup se. Fericită vârstă, 19 ani, mulți înainte. Numai, nu ai de ce să te grăbești. Cum să spun, lucrurile acestea nu se înțeleg bine decât după ce nu le-ai înțeles mult timp. Eu m-am lămurit după șapte ani, deși problema inducției nu am priceput-o nici până acum. Și sunt probleme pe care mă dăștiuiesc să nu le pricep niciodată. Dar geam alături pe lângă universitate, profesorul mi-a vorbit blând și prietenește. Atunci l-aș fi întrebat, dumneata crezi? Dar știam că nu putea să-mi răspundă. Nu înțelegem nimic prin noi înșine. Acestea ne vin așa, la o anumită vârstă, cum vine impulsul sexual sau artrismul. Dar eu vreau să mă lămuresc în logică. Eu te să să te zăpăcesc complet și absurd. După aceea ai să te lintevești, ai să înțelegi firesc, fără eforturi, fără tortură. Ce trebuie să fac? Să-ți timpul. Știi să-ți timpul? Eu o de hârtie și mâzgărește-o cu creionul până seara. Apoi du-te prin cărciu. Dar nu poza și nu discuta filozofie. Ai explicat totul. Da, domnule. Îl privam uluit. Ochii profesorului Licăreau albaștrii în orbite stinse. Era palid, palid, cu strunțenele drăcescă arbuite. Dumneata ești precoce, cu atât mai rău. Eu, la vârsta dumitale mă cineam de gății și tot am ajuns rău. Profesor universitar, dar dumneata... Catea de ei, câteodată. Eram stângănit. Nu te fi. eu nu am orange ca onorații mei colegi. D'altfel ca nu par cu desăvârșire neinteresant, iar sărăția nu mă jenează într-atât să nu pot oferi o cafea și civil unui tânăr prieten. Ce mi-a vorbit la cafenea? De Mac, de Pascal, de Italien, de Poincaré, de Descartes, mai ales de Descartes. Când te vei duce în Germania, vei înțelege pe Descartes. Acolo oamenii merg altfel pe stradă. Dumea ta știi cât de mult poți învăța într-un oraș în care oamenii se mișcă altfel decât aici? A pentru fiecare autor o exclamație, un epitet, o paranteză, o laudă sau o injurie. Când mă privea mai prietenește, eram ispitit să-l întreb. Dumea crezi? Evita religia. O singură observație i-a amnecat cu părere de rău. Cunosc un creștin cu două fiice păgâne. Deși aștept și duhovnic, nu le izgonește. Fie că știe, fie că nu știe, el e bun sau Dumnezeu. Mi-am despărțit în seară, strângându-mi mâna, m-a sfătuit. Dacă vrei să azi religia, citește logică, medicină și biologie, mai ales sinteze biologice. Religia câștigă procesul în absența. Pe drum, singur, tulburat, gândeam. Profesorul meu e un geniu, sau poate un farsor, cum aș putea ști? Ajungând acasă, am amânat lămurirea definitivă. Pe masă se aflau destule de alte cărți și hârtie albă, ispititoare, era pe masă, și gânduri multe și căldură multă în suflet și neagră, neagră. Povestind lui Radu, întâlnirea cu profesorul de logică a făcut o descoperire care m-a uimit. Prietenul meu și dovarășul de bar înțelege sensul și simte nevoia filozofiei. Părăsind lauda nonorei, care nu îl îngăzea dincolo de pulpe, mi-a pus întrebări la care eu și poate toți cei care nu se mulțumeau cu vorbe nu puteau răspunde. Nu-l auziseam încă vorbind de mântuire. Și e ciudat că eu băneam lucrul acesta de mult. Rugându-mă, aflam că am să fiu mântuit. Dar cum ai să fie mântuit? Nu știu. Poate pierind, am să mor și sufletul nu are să moară. De aceasta, sănții, vără, deși incult, nu s-aș putea da vreo dovadă. Și spun că nu e nici închipuire, nici minciuna. Știu că, păcătos fiind, am să trăiesc în veci. De altfel, nu mi-e frică de moarte. Mi e frică de moartea fără Isus. L-ascultam cu mirare. Desfăluirea sufletului prietenului mă tulbură. Nu bănuisem că misticismul pe care l-o împrumutat și confuz era de o simplicitate atât de creștină. Radu era creștin, creștin și era atât de păcătos. Dar te-aș lucrurile acestea să nu le afle prietenii, nici mânora. Munceam aceeași muncă aspra a celui ce se întărătă să-și ducă făgăduința împotriva tuturor ispitelor la împlinire. Sfârșeam iarna cu un suflet îndurând tulburările toamnei și presimțirile primăverii. Acum când scriu, înțeleg fiecare neliniște... Și nerăbdarea și pofta de-a mă cunoaște și-a mă stăpâni. Și faptele mele și munca mea și teama și bucurire și tristețile le înțeleg. Dar atunci nimic nu înțelegeam și mult mă îndurera nesiguranța și nimeni nu bănuia jarul sufletului meu, nici profesorul cu luminiță albastră și strâncene între Profesorul era singurul care mă putea liniști și el mi-a spus că trebuie să mă tulbur. Șatul era mult mai sincer și mai adânc decât aș fi crezut atunci. Șase Primăvară În anul acela ea s-a pogorât blândă și-a luminat orașul cu castani în muguriți. Lumina a înviorat mansarda. Trebuia de acum să întârzi cât mai puține ceasuri la masa de lemn. Primăvara mă biruia întotdeauna. Era singura ispită care mă stăpânea, mă fără mitra, mă hotăra să apucă drumuri potrivnice sufletului meu. Primăvara mântuirea mea erau norii. Norii buni și tulguri care întunecă zântetul orașului cu chemării. Mi-au fost dragi norii care revarsă în sudă tristetea sobră și poartă deasupra lor, fluturare largă de destin. I-am așteptat norii mei în după amiesc parfumate când eram ispitit să lovesc în zidurile odăiții prealde și prea strâmte și adun flori în rasturi. Mă bucuram de fiecare tresărire a razelor, se întunecă, se întunecă, dar soarele stăpânea iarăși și mă tăram iarăși robit. Primăvara mea nu era asemenea celor pe care le cunoșteam din viața de și sau din clasă. Era amară și sălbatică. Mă întrălau căldura, vântul, soarele, grădinile, femeile. Orgasmul mă tortura ceas cu ceas, ambiția carnea, îmi sângea creierul, îmi îndurera sufletul. Dacă priveam poni goi, mă copleșea furia. Dacă întâlneam o la lacrimam. În fața râului urlam, scrâșneam din dinți, mângâind o piatră. Pământul cu abur calzi, mă s să-l mă cu bulgări lui pe pieptul gol să vin zic umerii cu îmbrat de negre și să privesc soarele. Nu aveam niciodată curajul să ies singur din oraș într-o zi de primăvară prea senină. Mai Mă istoveau numai frânturile zărite în grădină. În fața câmpurilor nu mai puteam înstruni reflexele. Știu eu ce se putea întâmpla. Viețeam începutul la acela de primăvară ca un șir de nopți în atacul neamante cu doruri nestăpânite. Nu mi rămânea un simț, un colț de sensibilitate. O fărâmă de creier neconsumat. Vrăjmașa mea cunoștea tate iscusincele unei perverse. Mă tortura cu ramuri de cireș înflorit, cu șolduri de trecătoare necunoscută, cu aer dureros de clar, cu chemari către pribegie. Trotuarul era o ispită, sinuos, curat, aliniat corect de umbra strășinilor. Copiii mă supărau fiindcă mă surprindeau iubindu-i. Eu nu voiam să iubesc copiii. Pasări, pasări ne podeau stulpinele de iveră. De ce n-au întâlnit furtuni cu moarte în valuri vilete? Adormeam nopțile în frânt, umilit, ca un rob sângerat la roată. Visam vise de tragic sexual. Mă desfăptam pășind pe covor de lună și mă îmbrăcam și porneam pe străzi, ratăcind, mult, mult. Nu mă linișteau nici tovărășire cât de prelungite în odăi străine cu trupuri străine. Nu mă linișteau nici marșurile prin orașul nopți. Nici lecturile săvârșite chinuite. Nu mă liniștea decât întunea recul. Biruind ziua, ploaia măhărâtă și rece, monotonia pomilor, a străzilor, a trecătorilor. Și nimeni nu bănuia înfrângerea care mă o omilindu-mă. Și eu nu voiam să mă trăiesc. Știam că ceilalți mă disprețuiesc socotindu mi în Sufletul și uscat de cărți. Mă bucura aceasta și mă necăjea. Cum le-ați fi putut spune lor că primăvara mă tulbure, mă biciuiește și mă stărește? Nu mă umileau poftele, dorurile, elanurile, nebunile, evadările care mă chinuiau în vântul și seva primăverei. Și faptul că acest dinamist epuizant îmi era poruncit, îmi era dărmit odată cu înflorirea câmpurilor, cu căderea paserilor. Nu era al meu, era al trupului străin care mi-a locuit trupul odată cu dezghețul. Trupul străin pe care mi-l împrumută primăvara. aceasta era umilința curuntă, neștearsă. De ce știam să-mi stăpânească trupul, sensibilitatea, creierul, toamna, vara, iarna? De ce nu-mi stăpâneam trupul și sufletul prin o vara? Poate că nu mai erau ale mele, ci ale sexului, ale speciei, ale vârstei. Nopți, nopți de furie, zile fără plâns, fără scrâșnet. Simțeam cum ceea ce plăcesc mai mult din sex, înfrânarea, se risipește și eu nu puteam face nimic, nimic. Acum când povestesc aici fapte de mult trecute, nu mai mă înspăimântă primăvara. S-au petrecut limpeziri la lămuriri care au înăbușit răzvrătiri surde. Acum primăvara o aștept cu acea nostalgie virilă pe care o dăruiesc crizele depășite, cu o tristețe blândă și reținută, ce se pierne în singurătate. Acum știu că cea ce mă tulbura altădată nu era primăvara, ci altceva. Nu mi-era teamă de șuvoaile care se revasă în sânge și se consumă, istovindu-mă? Și de sufletul nou ce se insumiază. Mi-era să nu părăsesc hotărârile mele pentru hotărâri mediocre, desfăcătoare, pe care să le regret apoi ani trești. În onora nu mă înspăimânta trupul pe care îl doream între brațe și piept. Mă înspăimânta abrutizarea prin sentimentalism fals, rizipire de timp, prefacerea mea într-unul din acele numeroase și perfecte instrumente de dragoste, parfumat, îngrijit, spiritual și poză. În prima vară nu mă înspăimenta viața cărnei, a creierului, a sufletului. Înțelegeam că urșita sensibilității e sperința, că cea a creierului e neputința, că ursita cărnei e dorința întreruptă numai de dezgust și niciodată potorită. Înțelegeam toate acestea și mă bucuram că nu le bănuiește nimeni. Prima vară mă putea îndrăgit de o faptură care iarna sau toamna mi a fi rămas prietena. De ce să iubesc sub porunca cerului, a cireșului, a liviacului? De ce să fiu înșelat? De ce să aștept? Așteptarea iubirei, primăvara, mă umilea mai mult decât toate postele care îmi sugrumau răsufarea și îmi biciuiau sângele. Așteptarea e o atitudine feminină. Mă simțeam pasiv și îngândurat ca o fecioară sentimentală care și-așteaptă resemnată stăpânul să o culeagă. Înfrângerea aceasta mă umilea mult, mult. vezi înapoi a mea, vezi înainte. Și iată că acum nu mă mai tem de ele. Și scriu aici, nebănuit de nimeni, într-un pe care îl ascund între cartoane cu fișe. Și scriu în miezul toamnei. Și nimeni nu poate să afle dacă sunt trist. Și nu sunt trist nici de toamnă, nici de povestea cu amintiri. Șapte. Muncile și zilele. Iarna cercul s-a adunat în sala societății la care intervenise președintele. Dar membrii nu erau niciodată prea numeroși. Cei care își aminteau mansarda intimă și caldă se simțeau stângeniți într-o sală prea mare, străină, rece, cu scaune multe și cu oficiale între ferestre. Președintele era desperat de cănjeala care amenința să destrame definitiv cercul. Munca iernii, banii adunați la cor, la festival, la bal, era plăneștuită. Comitetul sfătuise șezători intime săptămânale, dar niciunul nu voise să-și răspunderea. Nici revista universitară pe care președintele mi-a încredințat o nu i-a să refacă atmosfera din vacanțele Crăciunului. Trebuia să cu trei sările ca să întâlnește profesorul care ne făgăduise articolul de fond. Trebuia să știu singur cronica, să fac singur trei corecturi, paginația și expediția. Adormeam istovit, după miezul nopții, în manșarda încărcată cu fascicule. Revista nu se vindea. Nefiind nici antisemită, nici filosemită, n-a interesat. Cel din tâi număr a fost cumpărat din curiozitate, celelalte așteptau. Eu nu disperam. Mă întâmplărășisem cu un prieten din liceu, Petru, în al doilea an la drept și filozofie, temut la seminarii prin dialectica irritantă. Cunoștea toată universitatea. Găsesem și un administrator, pe dirijorul corului care își cumpărase un caet și își să încurce atât de mult socotelile încât trecuse un excedent de 12.000 de lei cu numărul 3 se un incident de pe urma căruia revista nu mai supravețui decât o lună. Publicasem recenzia obraznică așa cărții de frunte a unui bătrân și celebru profesor. Recenzia avea păcatul de a fi documentată. Un ochi pătrânzător ar fi înțeles cât de scump mi-a fost autorul cărții, cât de mult îl înălțasem ca să mă dovedesc atât de crunt și nestăpânit în fața unei deziluzii. Ar fi descoperit în a paginilor de Intempestiv Frondeur, reproș de discipol care a încercat mai mult decât o decepție. N-a înțeles nimeni. Cel criticat a intervenit pe lângă profesorii mei, a protestat și a tânguit, a scris câteva articole în cotidianul său sub obsesia faptului fără să-mi pomenească Prin Petre îmi ajungeau zvonuri care îmi dădeau de gândit. Revista va fi suprimată, eu supus Consiliului de Disciplină, riscând eliminarea. Ca să nu piară revista, m-am retras, făgăduind lui Petre să lucrez alături de el sub pseudonime. Numărul în care s-a publicat vestea retragerii a fost ultimul număr. Prin intervenția unui profesor politicos și binevoitor, conflictul nu ajunge în discuția senatului universitar. Logic, nici nu putea ajunge. Profesorul de estetică literară m-a învinuit într-una din revistele sale de ignoranță și obrăznicie. Am răspuns astfel. Aceasta a bucurat pe autorul cărții recenzate și a stânzărit pe profesorul politicos, care trebuia să intervină din nou la profesorul de estetică literară. Eu nu înțelegeam nimic din tot ce aflam. Gândeam că e firesc să critic cu argumente o carte imperfectă și să o judec în din pătimașe când autorul fusese pentru mine un îndreptar. Amenințările nu mă amărau. Le-am fătărât să pierd un an dacă prin aceasta evitam o adulare. Gheceam de pe atunci de la care am ajuns mai târziu că sensul vieții nu e fericirea, ci e realizări eroice. Fiecare suflet spătunește virtual eroismul, gândeam, dar fiecare suflet pâlpâie în tineri în jurul viziunii eroice, Apoi acceptă valori mediocre, se pleacă vieții celorlalți, se usucă și piere. De ce n-aș fi eu acel suflet care, cu oricâte renunțări, să ating eroismul? Cine știe? Poate voi birui ca erou. Și apoi biruința nu poate avea însemnătate, ci numai încordarea neosărită către ea. În acel început cald de primăvară, cele din tâi primeștii îmi erau îndemnuri nebănuite. În ziua când am citit rândurile profesorului de estetică literară împotriva, am lucrat îndrăzit, aproape fără să mă ridic de la masă 20 de ceasuri. Vestea am aflat o dimineața. Am strâns dinții și am început să citesc. Am vrânzit într-un sfert de ceas. Seara m-am mulțumit cu un pahar de lapte cald la masă cu ochii pe carte. Am citit iarăși toată noaptea fără să mă știe nimeni până în jos. M-am deșteptat după câteva ceasuri cu capul greu. Mi-am amintit un singur cuvânt, ignorant. Aceasta m-a limpezit, m-a îndărșit. Tremuram de furie și de încredere. Aș fi cântat, aș fi urlat cu dinții strâns și ochii pe carte. Am adormit în zori. închisese ușa cu zăvorul. Cineva a ciocănit a treia zi. N-am răspuns cu ochii pe carte. Îmi tremurau mușchii și fruntea mi-ardea și creierul vibra ca în febră. Eram atât de încordat încât nu-mi scăpa un cuvânt. A patra zi mă simțeam istovit, năuc, cu oasele formate cu creierul tulbure. Am închis ochii și ne am închipuit sala profesorului de estetică literară. Eu un somnoros!" îl auzeam. som. Uite, să-mi fie mie somn!" Iarăși mi-am simțit mintea proaspătă am prima zi din regimul 20 de ceasuri. Și nu bănuia nimeni. Mințeam, spunând că îmi pregătesc o lucrare urgentă de seminar și trebuie să mănânc la masa mea ca să nu pierd continuitatea. Dar ei nu știau că nu dorm nopțile. Mă descepeam la 8 ca până atunci. După o săptămână citesc o notiță bagiocoritoare într-o revistă provincială. Am hotărât să suprim somnul. Mă înnăbușa gândul că sunt un ignorant. După câteva ceasuri de muncă, un junt în fulgeră inima. Mă încovoiai. Nu puteam răsfla. La cea mai neînsemnată mișcare simțeam că mi se sparmă viștere încordate. M-am tărât în pat, palid și rece. Eram furios că voi muri stupid, călcat în picioare, eu, eu care voisem să ucit somnul am greu fără să pot ridica gurmajul din piept. A trebuit să sun. Panică, plânsă de tânguieli. Doctorul venise cu trusa urgentă. Când a prins lanta cu alcool, m-am înfiorat. Am început a respira ușor, ușor. Nu mi-a mai făcut injecția. Mi-a numărat bătăile inimi, retezi și neregulate. Spalma și junghiul au palpitații a căror primejdie nu o bănuiam. După câteva ceasuri criza trecuse de prim, M-am tulburat privindu-mă în oglindă. Levid, descompus, cu părul umed și ochii sufți împloat pe vinete. A trebuit să ne îngădui de atunci patru ceasuri de somn, oricâte insulte aș fi primit. Mă întărătau nu numai cele ce se spuneau împotriva, ci mai ales cele ce nu se spuneau. Lunile de tăcere în jurul muncii care o împlineam gemând mi-au fost cele mai plielnice. Gândeam, domne, nu vor să știi că exist? Îmi ignorează încăpățunați scrisul? Atât mai bine. În curând vor trebui să știe, pentru că astfel vreau eu. Pentru mine, pronunțarea poruncii vreau era aproape un rit magic. Se levau de ea atâtea ani de chinuită adolescență, atâtea experiențe, atâția mii de ceasurile cursurde. Voința era pentru mine o realitate cu roade în rasturi și însetare. Cu cât mai mult se tace în surul meu, cu atât mai mult scriu și citesc. Mă întristează gândul că în 10, 20 sau 30 de ani nu voi întâlni aceeași duzmănie. Dacă voi fi lăudat, pierdeam. Atunci îmi voi clădi o casă cu terase la mare și o voi locui singur. Nu voi ceti nici o revistă, nici un ziar, ci voi munci contenit. Sunt încă atâtea lucruri care trebuie adâncite. Limbile orientale, matematica, istoria antică, religiile, istoria științelor, științele, filozofia, istoria altelor, ocultismul, filologia. Pentru toate acestea trebuie timp și disciplina, să eu. Și va trebui să scriu, I a scrisul a amar și a nevoie de împlinit câteodată. Cum am să ne sfârșesc fără dușmanie sau fără tăcere? m am îmbătat atunci mireasma eroismului care nu înflorește decât în sufletul astru și vast, revelat fiești de singurătate. Dar eroismul, singura justificare a vieții, nu rodește decât prin cumplite și necontenite renunțări. Nu fuga de realitate mă tortura, ci voința de a stăpâni renunțând realitatea. Nu mi-era teamă de ispite. Aș fi vrut să nu viețuiesc decât vântura de ispite, dar să știu are depăși. Nu tângeam după liniște, după confortul mizantropului. Poșteam lupta necurmată, neînfrântă, care pogoară în suflet aroma dumnezeirii și a dracului. Și lupta necurmată nu întâmpind decât în singurătate, unde ispitele și amintirile sunt puhoi. Viața mea de nimeni cunoscută a fost o neistovită încordare după eroism. Poșteam amărățunea și disperarea eroului ca pe un fruct sau un șod alb. Nu îmi sufletul decât după împlinirea unui fapt care depășeau menescul. Visam câmpuri larg și vânt astru și drumuri de piatră detunate spre munți cu nori. Mă zăream urcând, urlând, mușcând, stânca, sângerând. Visam o austeritate care să o forțele mediocrilor din orașul și timpul meu. Atunci aș fi fost erou. Voiam să viețuiască încă odată prin mine eroicul. Eram de multe ori înfrânt. Din suflet, din carne, ne văleau ișpitele de imediate și dulci. Îmi spunea atunci un străin din suflet, Renunțarea înseamnă mutilare. Eu sunt complex, sunt nesfârșit în dorurile mele. Cum să aleg? Cum să renunț? Și nu știam ce trebuie să fac. Voința mea în prin muncă. Știam atât, că trebuie să-mi descopăr și să-mi exalt toate potențele sufletului și creierului. Nu mă temeam de experiențe cerebrale. Dar celelalte, viața, sufletul, ce trebuia să stăpânească în mine? Voința și creierul sau sufletul? Eu îmi poruncesc să lupt întotdeauna pentru împlinirea adevăratei mele vieți, de nimeni cunoscută. Dar dacă viața lăuntrică se va realiza prin suflet, iar nu prin creier, voi avea atunci voința să renunț la creier la mine însumi, la munca și scrisul meu izvorât din forja acestei? Și nu știam ce trebuie să fac. Opt. Drum de la mănăstire. În dimineața floriilor, trenul de Constanța ne-a lăsat în gara mănăstirii. Eram toți copleșiți de primăvară. Eu mă împrietenisem din nou cu Nonora, iar Bibi rădea de șoaptele lui Rad. își ieșise din iarnă îndrăgostit de Mariuca. Și Mariuca îl îndrăgise și era blondă cu buze roșii și ochi negri. În vagonul nostru se mai afla un grup de studenți și se plecau toți spre mănăstire. Rădeau, râdeau, printre ei... La o fereastră deschisă am zărit un chip de fată. Răsări. N-a observat nimeni, nici nonora, care m-a încredințat că primăvara îmi va fi fatală și voi sfârși prin amă îndrăgosti de ochii, părul și sânii ei. Am coborât în gară zgomotoș cu președintele în sunte. Nu știam cât suntem și aceasta ne bucura, Poate eram mulți, mulți. Am pornit pe drumul ce înconjoară lacul. Pădurea își deșira mugurii, dintre de copaci, arbuști înfloriți, frunze veste și colți de iarbă mare. Grupul de studenți și studente ne-ntovărășa, auzeam necontenit și stânjenitor de clar râsul fetii de la fereastră. De ce trăsărisem? Mă chinuia părerea că o mai văzusem undeva la munte, într-o vară, de mult. Nu izbuteam să desușesc nimic. Și totuși ochii verzi și nostalgici în umbre viorii, sub sprâncene frânte în unghi, de mirare, îmi erau cunoscuți. Nu înțelegeam de ce privindu-i mă abăteau tristeți vechi și amintirea unei vacanțe singuratețe, și melancolia adolescenții astre și râsul continuă clar, enervant, larg. Căd eram singurul pe care să-l sutere. Mă spăra pentru că râsul fetii era pentru alții. M am păsit smerit și ne-am închinat în biserică. Era frig întunecat printre candele. La ferestre înfloriseră ramuri de cireș. Și fata cu ochii șopta șoptea-nșoptea stătunindu-și râsul. O clipă a rămas tăcerea în biserică. Ceilalți plecase răpășind, plecase poate și fața, era de-acum liniște. Doar m mă ozări privind lumina stinsă prin terestre. Buzele îi se adunaseră într-un zâmbet trist. Ovalul feții se liniștise palid, ochii crămau, dar poate nu crămau ci nu mai mi se părea mie. Ochii îi erau atât de ciudați în pânza de tristețe. M-am prefăcut că nu văd nimic și am fericit și mă defăta gândul că a rămas aici, singură. Știam că nu crede și că nu se roagă am tristețea care o năpădește, pentru că aici sunt umbre, întuneric, trecut, iar afară e soare și zvonuri de viață, și poate nu vrea să le asculte. Cine știe de ce cremează. Poate iubește sau poate așteaptă și nădește de ei încerc să le irosească anii. Cine știe de ce privește fereastra, stingând soarele. Poate își amintește sau poate presimte durerea vieții care cere să fie viețuită toată și nu îngăduie în același timp decât fără mituri de desfătare. Pe de mine m-au chemat. Când i-am trecut prin față, ochii râdeau fără lacrimi. În curtea mănăstirii era prea multă lumină și băieții erau prea zgomotoși și fetele râdeau, râdeau. Am vizitat cu nonora cripta înțesată cu sicrie. Oase galbene, lucioase sau putrele, mase printre coroane vechi cu fiorări metalice. Nonora nu era tristă. Hârțile acestea mă învățat să-mi fac de acum când sunt tânără. Am râs amândoi. Mă privea făgăduitor și atunci, fără să înțeleg, am salutat-o. Buzele Nonorii îmi stăpâneau gura ca o ventuză. Părul ei îmi tulbura pumnul. Am zgudrit-o de bucle și i-am strivit iar buzele de gura mea. Le ochii și răsusac cu n-ar fi că mi-a luat tot turbul. Ce mulțumit am fost că mustrarea Nonorii, amintindu-mi atât străin care o sărutaseră, le-am gătit să mă întristez. În curte am întâlnit iar râsul fetii cu ochi verzi. O înconjurau cinci băieți. Și ea le să de strofe, Codreanu, Minulescu, Iosif, Coșbuc, Argezi. Mă uimea și mă tulbura. Celui din urmă i-a recitat frumos și enigmatic câteva strofe banale și sincere. Deci, Victorie Simiu, puși de aici că nu știi nimic. ascult alta. da. Filipite de Botez? Aș! Unde de au git că era un poet tânăr care poate o îndrăgise și scria strofe cu gândul la ochii ei. Ce vreți, Eminescu sau Toturceanu? Spune taia cu balada popii. Fata se opri după câteva versuri, zâmbind galeș. alezi alta, cu dragoste!" Nonora mă chemă. Haide, să aduce rachiul!" În pădure am mâncat pe fața albă, întinsă deasupra ierbei și frunzelor. Președintele de stupăstii cu vin vechi și se bucura că renaște viața cercului. Cele două florenței făcură cafea. Raidarof păuta brânduși cu Mariuca. Radu se plimba pe alee alături de Nonora, fumând și șoptind. Atunci s-a petrecut un fapt pe care nu-l nădăjdeam să se împrimească. Fata cu ochi verzi lănea alergând. Bucle scurte îi întunecau fruntea. Când și le răsfiră o stăniță, rămâneau numai câteva șuvițe care îi dădeau un aspect sărbatec și gingaș. S-a apropiat vin de Florența. Vrei să-mi dai și mie o casea? Știi cât e de somn? Ați gândit atât de frumos, mă turisim, că e de somn. Pe de dumneavoastră știu de la facultate, spus lui Bibi. Știu și cum te cheamă. Avem o prietenă comună, Viorica. Bibi s-a luminat. Dacă îmi bănuiești numele, adăugă cu strâncenele poruncitoare, te rog să nu l spui. Băieții începură recepții ironice. Fata cu ochii le răspundea tot atât de prompt, râzând și clipind. Președintele se desfăta. Florența îi servi o ceașcă cu casa neagră. Îți mulțumesc, dubluiță! Domnul de lângă dumneata seamănă cu un persan, poate sentimental și erotic. În orice caz, fărește-te. Persanul de la drept rădea măgulit. Eu, domnișoară, nu înțeleg. Fiește, ești consecvent cu remuneratoriile în însușiri. Pardon, cu dumneata nu mai discut.